Åh, oh, åh, oh, ja, ja. Nu är det den tida. När som tida blir så lång. När vi för skia. För mörkrarna i kringen är kast nu själv. Och en går där och längtar. Från öra till kväll. Och allt blir så töst. Och så hemskt i kringen. Den en höppar och skvätter. Och allt Om det är knäpper i knuta, Eller varsler i strå. För en och kastar hjärtan och så Och skogen står så svart. Bort ett fjäll det låter en lokal som jämmer i ner det bråser. Och ensamheten blir tungsam och stor, I kring ko och katta och mig och mor. För mornen med rocken, och spinner och spinner och Katta i spisen och spinner och spinner, Vi spinner och spinner i år som i fjol, Men att mig är det ingen som säger det. Men ibland är det bättre, när det är bättre när det så missa mestia har gjort vackert och fint när det är snitversia. Och björkarna i grönster och skor så grand, och grann så hälsar allt ungdomar på mig ibland. Då brukar jag dansa en stöga på hallor. Tänk i och lever och höfter och tvallor. Då dansar jag med så gött jag kan till en missa Då går det för land. Ja det är som en grej till bara att se dem. Men snart är det höst och då ser du inte dem. Då hörs det inte här varsken skratt eller sjod. Och allt blir mörkt som löggen i Men Men helgdaskvällan är ändå det värsta. Då brukar jag sitta på hallar det första. Och sen rätt dögda på andra ljus. Som glimper i mörklan i så ljus. Och där får gäster och jämt och åker så. Kom upp så upphörs och sjunga. tycker jag se vad det går på. Men allt är för långt. Det är sömn av många Men hörsternas denas den jämter, Som sitter här långt i berga Och väntar När natta kommer Det är tyst och grå Och en ser att det lyser Fast i dag Lång